Harmadik fejezet Arthur ott álldogált a felkelők titkos jéghangárjának a bejárata előtt, dugószerű alakját befette a rátelepedett hó. Belső időérzékelő szerkezete világosan mutatta, hogy hosszú ideje várakozik már, optikai szenzorai pedig arról tájékoztatták, hogy az ég sötét. De az R2-es robot csak azokra a beépített szondáira figyelt, amelyik még most is szakadatlan Üldözgették a jeleket a hómező végtelenjébe. Hosszas és alapos szondázása, úgy látszik mit sem ért, mert sem Luke Skywalkerről, sem Han nem érkezett egyetlen válaszjel sem. A kis robot ideges csipogásba fogott, amikor a magas hóban nehézkesen gázolva szripiót látta közeledni. Ártú! Szólalt meg, felsőtestét csípőből előrehajlítva az aranyszínű robot. Hidd el, itt már semmit sem tehetsz. Gyere inkább be! Azzal ismét kihúzta magát, és közben utánozta az emberi reszketést, ahogy az éjszakai szelek végig szántottak csillogó bronzpáncéján. Ártu befagynak az izületeim! Leszel szíves? Sies, kérlek! De még a saját mondatát sem fejezte be, már is eltűnt a hangár bejáratában. Akkor már egészen fekete volt a hót fölött az éjszakai égbolt, és Leila Organa hercegnő gonterhelten virrasztott a felkelő bázis egyik helységében, közel a bejárathoz. Beleborzongotta, hogy a pillantása az áthatolhatatlan feketeségbe fúródott. Ott állt, nem messze az ugyancsak aggódó Derlin őrnagytól, és a gondolatai valahol a jégmezőn kószáltak. A megtermett Vuki is ott ült a közelben, és amikor a két robot, Sripió meg ártó visszajött kintről, bozontos fejét nyomban felkapta két szőrös kezéből, ahol eddig nyugtatta. Srípi olyan zaklatott volt akár egy igazi ember. Ártunak nem sikerült jelet fognia, tájékoztatta a jelenlévőket, bár talán csak a hatósugara rövid, úgyhogy nem kell még feladnunk a reményt, tette hozzá kicsit csípkelődő éllel. De azért nem sok önbizalmat lehet feltfedezni Szrépjó művi hangjában. Leila némán bólintotta magas robotnak, jelezvén, hogy tudomásul vette a hallottakat. A gondolatai egyre a két eltűnt hős körül forogtak. Leginkább az zavarta, hogy rajta kapta magát, kettőjük közül különösképp az egyik jár állandóan a fejében, egy feketehajú koréliai, aki időnként félreérthető jelentéseket tesz. Miközben a hercegnő folytatta az őrködést, Derlin őrnagy hátrafordult, hogy fogadja egy hadnagy jelentését. Minden járőrünk visszaérkezett, kivéve Szólót és Skywokert, uram. Fenség, mondta az őrnagy a hercegnő felé fordulva, és a hangjában félreérthetetlen volt a szánalom. Ma éjjel már semmit sem tehetünk. A hőmérséklet rohamosan csökken. Kénytelenek vagyunk bezárni a bejárati hőszigetelő ajtókat. Sajnálom. Berlin várt egy pillanat aztán utasította a hadnagyot. Zárják be az ajtókat! A felkelő tiszt sarkon fordult, hogy végrehajtsa Berlin parancsát, és a jégkamrában, mintha hirtelen, még tovább hült volna a levegő, ahogy a vúki torkából panaszos üvöltés tört fel. A siklókat már most előkészítettem reggelre, mondta az őrnagy nak Úgy sokkal könnyebb lesz megtalálnunk őket. Leila maga sem bízott az igellő válaszban, de azért megkérdezte. Van valami esély arra, hogy túlélik az éjszakát? Igen, csekély, felelte Derlin, csöppet sem szépítve a való helyzetet, de azért igen, van. Mint egy válaszul az őrnagy szavaira, Ártó miniatűr számítógépei lázas tevékenysébe fogtak a hordószerű test belsejében. Pillanatok alatt matematikai képletekké alakították az elhangzott kérdést, hogy aztán diadalmas fügytyök sorozata jelezze. Artú elkészült a megoldással. – Asszonyom – fordított a szrépjó – szerint az életben maradásukra egy a 725-höz az esély. Aztán a fejét az alacsony robot felé döntve, a protokorrobot robot halkan dörmögve hozzátette még. Ami azt illeti, nem hiszem, hogy ezt okvetlenül meg kellett tudnunk. Senki se szólt. Hosszú másodpercekig sűrűsödött a csend, amit csak a fémfelületek visszhangzó dübörgése tört meg. A felkelő bázis hatalmas vaskapuit bezárták éjszakára. Úgy tűnt, mintha egy szívtelen istenség most már kézzel fogható falat volt volna a kis csoport, és a kinti éjszakával viaskodó két férfi közé, a fémes döntüléssel bejelentve a halál hírüket. Csubakából megint kiszakadt egy fájdalmas üvöltés, és Leila gondolatai közé belopózott egy csöndes ima, amelyet oly gyakran mormoltak egykor, egy valaha volt világban, amelyet álderánnak hívtak. A hot északi látóhatára mögül az égboltra lopózó napfénye halványan derengett, ahhoz mégis elég volt, hogy valamicska meleget sugározzon a bolygó fagyos felületére. A fény végigkúszott a hófötte dimbes dombostájon, lassacskán behatolt a jeges szakadékok eldugottabb zugaiba is, végül megállapodott egy tökéletes formájú hófehér dombocskán, Aminél szabályosabb, alig halkadt ebben a zord téli világban. Olyannyira szabályos volt ez a hófötte halmocska, hogy nem lehetett a természet műve. És valóban, ahogy az égbolt egyre jobban kivilágosodott, a halom belsejéből zümmögő hang hallatszott. Ha valaki ott állt a közelben, bizonyára elképet volna, amikor a hókupola egyszer csak megemelkedett, és akárha fölrobbant volna, a felületét borító hó millió rögre szakadva, nagy évben szana repült. Egy dübörgő gépezett lassan behúzta kinyújtható érzékelőcsápjait, és ijesztő törzse méltóság teljesen kiemelkedett fehér hóágyából. A robotszonda, akárha tétovázna, rövid ideig ott lebegett az élénk reggeli színben, aztán elindult a havas táj fölött, hogy elvégezze aznapi küldetését. De volt ott még valami, ami belihasított a jégvilág kora reggeli fagyos levegőjébe. Egy viszonylag apró, tömpeorú jármű, sötétre színezett, fényvédős üveggel a pilótafülke ablakain, és egy-egy lézerágyúval a gép mindkét oldalán. A felkelők terepsiklóját jól felszerelték nehéz fegyverekkel, mert arra szánták, hogy adandó alkalommal részt vessen a bolygó felszíne fölötti csatában. De a kis gép ezen a reggelen csak felderítő szolgálatot teljesített. Egyenletes iramban száguldott a végtelenbe vesző hófehér táj fölött, nagyívben kerülve egy-egy felbukkanó hótorlaszt. A siklót ugyan két fős legénységre tervezték, most azonban egyedül Zev ült a pilótafülkében. Tekintete messze ellátott az alant elterülő kopárvidéken, és Zev magában fohászkodott, bárcsak megtalálná, amit keres, mielőtt hatalmába keríti a hóvakság. Mély hangon tüttögve megszólalt az egyik jelzőkészülő. – Visszhangbázis! – kiáltott ujjongva a pilótafülke mikrofonjába. – Találtam valamit! – még nem látom tisztán, de lehet, hogy életjel. A helyzetem 4614 per 882. Rárepülök. Zev izgatottan nyomkodni kezdte a műszerfal különböző kapcsolóit, csökkentette a sebességét, és egy hótorlaszt elhagyva bedöntötte a gépet. Szinte jól esette, hogy a gravitáció ereje a pilótaüléshez nyomta, és egyenesbe hozva a gépet most már toronyiránt a halovány jel felé tartott. Miközben a hot fehér végtelenje szélsebesen eliramodott a gépe törzse alatt, a felkelő pilóta átkapcsolta a rádióját egy másik hullámsávra. Visszhang három, itt zsivány kettő vétel, Skywalker parancsnok zsivány kettő jelentkezem vétel. A fülhallgatójában válaszként csak statikus sercegés hallatszott. De akkor... Meghallott egy hangot, ami mintha nagyon távolról jött volna, és alig-alig hatolt át a recsegésen. – Örülök, hogy erre jártok, gyerekek. Remélem, nem keltettünk fel benneteket túl korám. Zev boldogan ismert rá a jellegzetes cinizmusra hánszóló hangjában. A rádiót ismét visszaállította a bázishullám hosszára. – bázis, így zsivány kettő! – jelentette, és a hangja érezhetően megemelkedett. – Megtaláltam őket! – Ismétlem. Beszéd közben beigazított egy finom hangolót, hogy a pilóta fülke egyik monitorján feltűnő jelek stabilizálódjanak. Aztán tovább csökkentette a gép sebességét, és levitte egész alacsonyra, közvetlenül a vatta szerű felszín fölé, hogy jobban lássa azt a kiálló aprócska objektumot. Az illető tárgy. Most már látszott, hogy a felkelő seregben rendszeresített sátor ott ült az egyik hótorlasz tetején. A sátor szélfelüli oldalát vastag hópalást borította. És a torlasz tetején, tessék lássék, összeeskáválva, egy rádióantenna ágaskodott. De még az előzőeknél is nagyobb örömmel szolgált egy ismerős alak látványa, aki ott állt a menedék előtt, és vadul integetett a közeledő sikló felé. Amikor Zev neki készülődött a leszállásnak, Elárasztotta az örömhulláma, hogy a két harcos közül, akiknek a keresésére indult, legalább az egyiket életben találja. Luke Skywalker meggyötört, kis hián jéggé fagyott testét, csak egy vastag ablaküveg választotta el öt barátja éberen örködő tekintetétől. Hán szóló mellett, aki nem győzte méltányolni a felkelők tábori kórházában uralkodó, viszonylag meleg légáramlatokat, ott állt Leila, Hán, Vuki társa, ártudító és Szrépió. Hán megkönnyebbülten szívta be a levegőt. Bár a kamra légköre nem volt túl barátságos, Hán tudta, hogy az ifjú parancsnok túl van a veszélyen, s a fellelhető legügyesebb gépkezek viselik a gondját. Luke aki csupán egy fehér sort volt, függőleges helyzetben lebegett egy átlátszó hengerben, Orrát és száját egy mikrofonnal kombinált légzőmaszk takarta. A sebészrobot tuvámbi emberi orvosoktól is ritkán látott szakszerűséggel látta el a fiút. Segítségül egy FX7-es mintájú orvosi segédrobot állt mellette furcsa, fémsapkás szerkezet, csupa henger, kábel és toldalék. A sebész robot most könnyed mozdulattal elfordított egy kapcsolót, amitől kocsonyás, vörös folyadék ömlött be a hengerbe, fokozatosan feje búbiáig elborítva páciensét. Hán már ismert ennek a baktának a nem mindennapi tulajdonságait tudta, hogy csodákra képes, még az ilyen gyászos állapotú betegek esetében is, a ló. Amikor lúkot végkép körülfogta a bugybarékoló, sűrű folyadék, veszettül hánykolódni kezdett, és hagymázos, összefüggéstelen szavakkal kiáltozott. Vigyázz! nyögte. Jéglények, veszélyes! Joda! Menj Jodához! Egyetlen reménység! Hánnak fogalma sem volt, mit hord össze a barátja. Csubakka, akit szintén megzavart a érthetetlen dadogása, kérdő vuki vakkantással adott hangot megrökönyödésének. Nehogy azt hitt, hogy én akár egy szavát is értem, Csubi, felelt neki Hán. Szívből remélem, hogy velünk marad, próbált bizakodó hangot megütni szrépió, már ha értik, hogy mire gondolok. Felettébb áldatlan helyzet állna elő, ha lúg gazda, áramköreiben neten zárlat keletkeznék. Én mondom, a srác összefutott valamivel odakint, jegyezte meg hántárgyilagosan, és nem csak a hidegről van szó. Biztosan egy olyan lényel, amit állandóan ismételget, mondta Leila, és a komor tekintetű szólóra nézett. Megkettőztük a biztonsági intézkedéseket, kezdtem, mint egy kerülő úton próbálva köszönetet mondani a férfinak, és nem is tudom, hogyan... Hagyja csak, mondta szóló nyersen. Pillanatnyilag a barátjával volt elfoglalva, aki ott lebegett a vörös bakta folyadékban. Luke teste ide-oda lötyögött az élénk színű anyagban, és gyógyító erejének a hatása lassan megmutatkozott. Eleinte úgy rémlett, mintha Luke szervezete ellenállna az áttetsző, massza jótevő áramának. Aztán abban maradt a lázas motyogása, végre elernyett és átadta magát a bakta hatásának. Tubánbi elfordult a gondjaira bízott emberi lénytől. szeri fejét az ablak felé irányította, és hánra, meg a többiekre pillantott. Skywalker parancsnok altatási sokban volt, de most már jól reagál a baktára, közölte a robot. Parancsoló, ellentmondás nem tűrő hangja tisztán hallatszott az üvegen át. Elmúlt a veszély! Az ablak túloldalán áldogáló csoport tagjaiban felhalmozódott feszültség egy csapásra feloldódott a sebészrobot szavaira. Leila megkönnyebbülten sóhajtott föl, és csubakka elismerő dörmögéssel jelezte, hogy elégedett a tuvámbi félekezeléssel. Luke-nak fogalmasan volt róla, vajon mennyi ideig lehetett eszméletlen. De most már teljesen ura volt minden érzékének. Felült az ágyában, micsoda megkönnyebbülés, gondolta, hogy végre megint igazi levegőt szívhatok, akármilyen hideg is. Egy kórházi robot legombolította a lúk gyógyuló arcáról a védőkötést. Amint elhárult szem elől az akadály, lúk előtt egy arc körvonalai kezdtek kibontakozni. Az ágya szélénél álló alak fokozatosan kitisztult, és egyszerre összeállt Leila hercegnő mosolygóképe. A leány kecsesen közelebb lépett, és gyöngérmozdulattal a lúk homlokából a szemébe csüngő hajszálakat. A bakta megtette magáét, mondta Lúk gyógyuló sebeire pillantva. Még egy nap, és lehullanak a hegek is. Fáj még? A szoba túlsó végében felpattant az ajtó. Arthur elfigyült egy sor vidám üdvözlést, miközben odagurult Lúk ágyához nyomában a lármásan csörömpölő Szrépió Lúga gazda, örülünk, hogy ismét működőképes állapotban találjuk. Köszönöm, Szrépió! Ártu közben egy pillanatra sem hagyta abba a boldog füttyögést és csipogást. Ártu is azt mondja, hogy rettentően örül, fordította a segítőkészen Szrépió. Luke határozottan hálát érzett a két robot együttérzéséért. De mielőtt válaszolhatott volna nekik, ismét félbeszakította valaki. – Hello, öcskös! – üdvözölte Luke-ot vidáman hán szóló, ahogy háta mögött csubakkával beviharzott a korterembe. A Vuki is barátságosan elvakantotta magát. Olyan jó erőben vagy, hogy birokra kelhetnél egy gundárkál, jegyezte meg Hán. Lúk valóban olyan erősnek érezte magát, és hálás volt a barátainak. Köszönöm nektek! Se baj, fiacskám, most már legalább kettő óra vezetek, mondta Hán, és szélesen ördög a hercegnőre vigyorgott. Nos, fenség, folytatta Újra Újrémlik, gondoskodott róla, hogy itt tartson még egy darabig. Semmi közöm az egészhez, felelte hevesen Leila, és bosszankodott hán nagy képűségén. Riekán tábornoknak az a véleménye, hogy veszélyes kilépni a rendszerből, amíg rendben nem hozzák a generátorokat. Nem rossz, elismerem. Nekem viszont az a véleményem, hogy maga az, aki képtelen elviselni, hogy eltűnjek a szem elől. Bár tudnám, honnan veszi a rémhíreit, nagyokos, vágott vissza Leila. Csubakka, aki kitűnően szórakozott ezen a szócsatán, amely az életében látott két legerősebb emberi akarat között dúlt itt a szem előtt, harsogó vuki haótában tört ki. Röhög csak, szörcsimbok, mondta neki hány jóindulatúan. Hát, ha még láttál volna minket, amikor ketten voltunk a déli átjáróban. Mostanáig Lúk alig figyelt oda az élénk szobáltásra. Hán meg a hercegnő éppen eleget fitatkoztak a múltban is. De ettől az utalástól a déli átjáróra felébredt a kíváncsisága, és magyarázatot várva lejlára pillantott. Ott tudni bevallotta, hogy mit érez irántam, folytatta Hán, és nagy gyönyörűségére szolgált a hercegnő orcáin kiviruló rózsaszínű pír. Ugyan fenség, nem mondja, hogy nem emlékszik. Ó, maga alávaló, felfovalkodott féleszű, nyiszlet szoknyapecél! Hadarta egy szuszra, a dütöl fröcsögve a hercegnő. – Kicsoda nyiszlett? – vigyorgott el hán. – Én mondom gyönyörűségem, alig, hanem az elevennyire tapintottam, hogy így begurult. – Szerinted nem, Lók? De igen, – mondta lúk, és – Hitetlenül nézte a hercegnőt. Azt hiszem, úgy valahogy. Lejla lúkra pillantott, és kipirosodott arcára az érzelmek furcsa keveréke ült ki. Egy pillanatra valami sebezhetőség villant meg a szemében, már-már már gyerekes tehetetlenség. Aztán az arca elé ismét lezuhant a jól ismert merev állarc. – Szóval magának is ez a véleménye? – kérdezte lúktól. Nos, szerintem van még némi tanulnivalója a nőkről, ha nem tévedek. Luke szótlanul bólintott. Egyetértése csak fokozódott, amikor a következő pillanatban Leila föléje hajolt, és erősen szájon csókolta. Aztán sarkon fordult, határozott léptekkel végmasírozott a szobán, és bevágta maga mögött az ajtót. Oda bent mindenki, ember, vukés és robot, bambám bámult egymásra. A távolban figyelmeztető siréna búgás verte fel a föld alatti folyosók csendjét. Réken tábornok és fő tanácsadója a felkelő bázis központi parancsnoki helységében tanácskoztak, amikor felvágódott az ajtó és megjelent hán szóló meg hercegnő Leila hercegnői akik eddig a tábornok és a tiszt megbeszélésére vigyeltek, várakozóan fordultak feléjük. Réken háta mögül a hatalmas műszerfal felül, amelynél néhány felkelő tiszt teljesített szolgálatot, figyelmeztető jelzés hangzott fel. Tábornok úr! szólította meg Riekánt az egyik monitor figyelő. Rieken tábornok komor figyelemmel odalépett a képernyőhöz, és elmerült az táruló képen. Hirtelen megpillantott egy-egy felvillanó fénylet, amely az előbb még nem volt ott. Hercegnő! Kezdte a tábornok. Azt hiszem, látogatónk érkezett. Leila, Han, Csubakka és Rípió körülállták a tábornokot, és feszülten figyelték a csipogó monitorképernyőket. Bemértünk egy repülő tárgyat. A bázistól nem messze a 12 zónában. Keletnek tart, mondta Riekám. Akármi legyen, az biztos, hogy fémtárgy, jegyezte meg a monitor figyelő. Leila szeme elkerekedett a meglepedéstől. E szerint nem lehet egyike azoknak a lényeknek, akik megtámadták lókat. Nem lehet, hogy a miénk? kérdezte Hán. Például egy sikló. Ki van zárva? csóválta a fejét a monitorfigyelő. Nem válaszol a jeleinkre. De akkor megszólalt egy hang a szomszédos képernyőn. Várjunk csak valami, mintha mégis... Amilyen gyorsan merev vízületei engedték, Szrépió odalépett ez a képernyőhöz. Halló érzékelőjét beállította a furcsa jelekre. Meg kell mondanom, uram, én könnyedén elboldogulok a kommunikáció több mint 60 millió formájával, de ehhez még hasonlóval sem találkoztam. Nyilván valami kódolt üzenet vagy, de akkor közbevágott egy felkelő katona hangja, amely a műszerfel egyik hangszórójából harsant fel. Itt visz hangbázis három nyolc. Azonosíthatatlan repülő tárgyat észleltünk. Látni még nem látjuk, de várhatóan... A katona hangja minden átmenet nélkül elváltozott a félelemtől. Mi a... Ó, nem! A kiáltást statikus recsegés követte, aztán végképp megszakadt az összeköttetés. Nem tudom, hogy mi ez, mondta a homlokát ráncolva Hán. De nem hiszem, hogy a javunkat akarja. Jobb lesz szemügyre venni. Gyere, Csubi! Han és Csubakka még ki sem lépett a helységből, amikor Rieken tábornok már parancsot adott zsivány tíznek és tizenegynek, hogy nyomban szálljanak föl és repüljenek a nyolcas állomásra. A behemót birodalmi csillagromboló vészjósló méltósággal foglalta el a fontosságának megfelelő helyet a császári hadiflottában. A karcson elnyújtott hajótest hatalmasabb volt, s még fenyegetőbb, mint a kíséretél szegődött és égformában elhelyezkedő öt pirodalmi csillagromboló. Ez a hathadi hajó így együtt félelmetesebb volt és nagyobb romboló erőt képviselt, mint bármi más a galaktikában, mert hatalmukban állt, hogy kozmikus törmelékké úzzanak akármit, ami túl közel merészkedik a fegyvereikhez. A csillagromboló koltalmába húzódva számos kisebb hadihajó haladt, és e hatalmas űrflotta fölött megannyi hírhet tívadász hasította az űrt. Cseppet sem alaptalan önbizalom fészkelt, e birodalmi haláloztag minden tagjának a szívében, különösképp az írdatlan központi csillagromboló legénysége körében. De valami más is lappangott a lelkük mélyé. A félelem Azoknak a nehéz lépteknek már csak a hangjából is, amelyek oly ismerősen visszhangoztak végig a pokoli hajó folyosóin. A legénység remegett ezektől a léptektől, tudván, hogy félelmetes és tisztelt vezérük közeleg. Fekete köpönyegében és az arcát rejtő fekete légzőrostéja a fején, a környezete fölé magasodva belépett a parancsnoki hídra Dártvéder, a szit fekete lovagja, és a harcosok elnémultak körülötte. Egy hosszú percig, amely, mintha maga lett volna az örökké valóság, semmi sem hallatszott, csak a repülés irányító műszerek halk kattanásai, és az ében fekete alak, fém légzőrostéja mögül kiszűremkedő hangos szörcsögés. Darth szótlanul merett a végtelen csillagkárpitra, amikor a széles parancsnoki hídon sietve föltűnt piet kapitány, Üzenetet hozott a köpcös és a Ozzel admirálisnak, aki ott tanyázott a hajóhídom. – Úgy tűnik, rábukantunk valamire, admirális úr! – jelentette idegesen Piet, és ról a fekete lovagra siklott a pillantása. – Nos, kapitány! – az admirálist nem mindennapi önbizalommal áldotta meg a sor, úgyhogy még fekete köpönyeges előjárója jelenlétében is feszterelőn viselkedett. Csupán egy töredékes jelentésünk van a hótrendszerben rendszerben szolgálatot teljesítő robotszondától. De hosszú idő óta ez az első olyan kiindulópont. Ezer meg ezer robotszondát küldtünk szét a galaktikába, vágott közbe mérgesen hozzá. Bizonyosságra van szükségünk, nem pedig kiinduló pontokra. A fekete alak váratlanul közelebb lépett és félbeszakította őket. Tehát talált valamit? kérdezte, és a hangját eltorzította kisi a, a légzörosté. Piet kapitány tiszteletteljesen pillantott fejjebb valójára, aki úgy imbolygott a feje fölött akár egy fekete köntösű isten. Igen, uram! felelte vontatottan, gondosan megválasztva a szavait. Vizuális összeköttetésben vagyunk. A rendszerben elvileg nincsenek emberi élőlény. De Darth már nem érdekelte a kapitány mondani valója. Légző arca az egyik monitor képernyő felé fordult, amelyen fölvillant egy kép. A felkelők siklóinak egy kisebb egysége, amely ott hasította a levegőt a hot havas felszíne fölött. – Ez az! – robbant ki Darth Vader, minden további tanakodás nélkül. – De uram! – vetette ellene Ozzel, admirális, hiszen annyi a fel nem térképezett település. Lehetnek akár csempészek is. Megmondtam, ez az. Az egykori Jedi lovag nem tágított és ökölbe szorította a feketekesztűs kezét. És Skywalker, ott van közöttük. Rendeje vissza az őrjáratokat, admirális, és álljon a hot rendszer felé vezető pályára. Véder most egy zöld uniformist, és ugyanolyan sapkát viselő tiszt felé fordult. tábornok, szólította meg a fekete lovag. Helyezze készültségbe az embereit. Amint elhangzott dátvétel utolsó szava, beosztottjai hozzáláttak a félelmetes terv végrehajtásához. A birodalmi robotszonda hosszú antennát tolt ki rovarszerű fejéből, és átható, magas frekvenciájú jelet bocsátott ki. A robot érzékelői egy magas hótorlasz mögött rejtőző élőlényre reagáltak, felfedezvén egy vuki barna fejét, és meghalván egy öblös üvöltést. A robotszonda beépített sugárvetői célba vették a szőrös óriást. De a robotnak már nem maradt ideje a tüzelésre, mert a háta mögül egy kézi fegyverből vörös fénysugár csapott ki, és telibe találta a birodalmi szonda sötéten fénylő fémtestét. Hánszóló, aki ott hasalt egy magas hóbuszka mögött, látta, hogy csubakka mozdulatlan marad a rejtek helyén, aztán a robot felé pillantott, amely megperdült maga körül a levegőben, és szembefordult vele. A csel idáig bevált, most már ő volt a célpont. Hán éppen hogy csak arrébb húzott, amikor a lebegő gépezet tüzet nyitott, és öles darabokat szaggatott ki Hán buckájának a pereméből. Hán ismét lőtt, és fegyvere lézersugara megint oldalba kapta a robotot. Aztán már csak a felpörgetett motoréhoz hasonló sívító hangot hallott, és a birodalmi robotszonda a következő pillanatban milliárd szilánkra szakadva felrobbant. Sajnos nem sok maradt belőle, mondta Hán adóvevője mikrofonjába, befejezvén a föld bázisnak küldött jelentését. Leila hercegnő és Riekán tábornak még mindig ott álltak a műszerfalnál, ahonnan mindvégig kapcsolatot tartottak Hánnal. – Miféle tárgy? – kérdezte Leila. – Valami robotféle – felelte Hán. – Nem érte olyan érzékeny helyen a lövésem. Nyilván egy önmegsemmisítő mechanizmus végzett vele. Lejla egy kicsit eltűnődött ezen a kellemetlen híren. Szóval egy birodalmi robot, mondta végül, és reszketett a hangja. Ha tényleg az volt, jegyezte meg Han, akkor nyilván a birodalom is tudja, hogy itt vagyunk. Rieken tábornok lassan ingatta a fejét. Jobb lesz azonnal hozzákezdeni a bolygó kiürítéséhez.